Ще одна перев'язка, передопераційний огляд хворих, і я вільний. Зустрінемося о третій біля виходу. Будь ласка, прийдіть. Я дуже хочу поговорити, поспілкуватися. Гаразд, Оресте, Романовичу. Я зачекаю. Помахала рукою Софія і провела поглядом високу постать вже не хлопчика, а цілком дорослого чоловіка. Виріс? Напевне, ні. Він і на четвертому курсі училища був високим на зріст. Поширшав у плечах, поважчав ходою. Обличчя змінилося. М'які дитячі риси стали чіткими. Цікаво, скільки дівочих та жіночих сердець розбилося об цей класичний римський профіль, тверде підборіття американського ковбоя. Що він казав? Одружений і ніби ні. Загадками балакаєте, пане. Втім, о третій у студентів закінчується робочий день. І все одно вони домовилися зібратися у холі інституту, отам там і поговоримо, з'ясуємо анамнез. Стало чомусь радісно і світло. Стільки років минуло. Вивчився, став хірургом. А кинувся до неї, немов першокурсник, зрадів. Чудові у нього руки. Звичайно, щоб осягнути усі премудрості кардіохірургії, знадобиться ще років десять, не менше, але ж, якщо усе гаразд з головою, як там Ілля казав, будуть з нього люди. Цікаво, пам'ятає він що говорив тоді «під дощем і снігом» на випускному. Близько третьої в холі зібралися майже всі студенти. Кожен хотів розповісти про своє, і вони зовсім загалакали Софію. Вона не зразу його опізнала. Орест стояв отдалік, усміхаючись. Спершу терпляче чекав, поки студенти втихомиряться. Відтак, користуючись правом старшого, підійшов до гурту. А ну, зайці-кролики, розійдись. Софія Андрівна, ви її досі називаєте, як нас колись, чи інакше? Правильно, Ареста Романовичу. Зайцями-кроликами так і називає. Нічого нового не вигадала. Стрельнула очейська мила риска, аж Петро стусонув її ліктем під бік. «Перестань витріщатися, лорко!» «Вправно ти їх оресте!» – підняла на нього очі Софія, коли студенти залишили нарешті їх у двох. «То що, ходімо на зупинку?» «Ображаєте, Софія Андріївна!» – зазеленчав ключами від автомобіля орест. Сюди, будь ласка. Ну, ти крутий, орку, Охнула Софія, побачивши Ауді 80, останньої моделі темно-вишневого кольору. І тачка у тебе, як у міністра, І черевики саламандра, І куртка вся із себе шкіряна-пришкіряна, Хутряна-прихутряна. Знущайтесь, ну, признайтеся чесно, хоч тепер, чому ви до всіх, як до людей, а до мене? Уїдливо якось, з підковиркою. Ні словечка в простоті. А чому, власне? Він правий, правий на всі сто. І я завжди до нього ставилася не так, як до інших. Начебто чекала нападу і заздалегідь боронилася. Визнала його рацію Софія. «Вибач, реста я не те кажу. Повір, я дуже зраділа, побачивши тебе. Справді дуже. Ти став зовсім іншим, змужнів».